За час нашого рейду радянські війська, громлячи ворога, пройшли від Волги до Курська й Харкова. З усього видно, ще один удар Червоної армії, і наші воїни вийдуть на розвіданий нами Придніпровський плацдарм. Перед тим, як вирушити в Карпати, з воротними рейсами вітаків відправили на велику землю всіх тяжко поранених і хворих партизанів. Довелося провожати в Москву Діда Мороза. Хоч як кріпився старий, але здоров'ям усе ж подався. Після переправи через Прип'ять його розбив такий ревматизм, що він не міг ворухнути ні рукою, ні ногою. Артилеристи везли свого папашу до Милашевичів на підводі і годували з ложки. Не хотілося Олексій Віллічу лишати загін. Прощаючись, він із сльозами на очах говорив бойовим друзям «Тільки вилікували мене в Москві! А як стану на ноги, знайду вас, хлопці, де б ви не були!» 12 червня партизанське з'єднання після напутнього слова товариша Коротченка вирушило в Карпатський рейд Майже два місяці пробув з нами Дем'ян Сергійович Порівну ділив з усіма бійцями і командирами тяготи Злигодні небезпеки партизанського життя Тепер він дістав нове завдання Центрального комітету партії І повинен був розлучитися з нами Чудовий народ, сказав мені коротченко прощаючись Провожаючи колону, він стояв на березі річки З групою товаришів Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України ЦК ЛКСМУ та Українського штабу партизанського руху котрі залишалися з ним. Не можна забути цього хвилюючого вечора в глибокому тилу ворога. Лунають пісні, клацають лейки, трішкотять кінокамери, міцні обійми поцілунки. Пройшли останні підводи, люди. Семен Васильович поскакав у голову колони, а Коротченко і його товариші все ще стояли гуртом на березі Уборті і довго махали нам кашкетами та автоматами. Нам належало пройти три області – Ровенську, Тернопільську і Станіславську, тепер Івано-Франківська область, форсувати кілька великих рік перетнути до десятка залізниць. Як зробити такий рейд скритно, передчасно не виявивши себе? За час маневрених дій у нас поступово виробилися залізні закони партизанського маршу. Вирушати в похід з настанням темноти – а в день відпочивати в лісах чи в глухих селах, знати все, що робиться далеко попереду і по боках, не йти довго в одному напрямку, надавати перевагу обхідним шляхам перед прямими, не боячись пройти зайве, натрапляючи на великі гарнізони, застави, засідки, знищувати їх до останку. Ні перед яким приводом не порушувати стрій, нікому не виходити з колони. Завжди бути готовими через дві хвилини після появи ворога зайняти кругову оборону і відкрити вогонь з усіх видів зброї. Одні гармати виїжджають на позиції, а інші тим часом б'ють просто з дороги. Головні сили йдуть глухими путівцями, стежками, відомими тільки місцевим жителям. А диверсійні групи виходять на биті шляхи і залізничні лінії, закривають їх для противника, Зривають мости, рейки, руйнують зв'язок, пускають під з ешелони. Там, де йде вночі партизанська колона, тиша, а віддаліку все гримить і палає. Вступаєш у село, піднімай народ на боротьбу. Використовуй для цього все, листівки, радіо, бесіди агітаторів. Озброю місцевих партизанів, учи їх досвіду, щоб завтра, коли будеш далеко, не згасло полум'я пожеж, не вщухав гуркіт вибухів. Ні в якому разі не говори ми путивляни, ми Шалигінці, ми глухівці, забудь нази своїх районів. Ніхто не знає, куди ми йдемо, і ніхто не повинен знати, звідкіля прийшли. Весь народ воює, і ми тільки струмінь у грізному потоці. Нехай ворог спробує знайти нас. Дуже небезпечним був для нас перехід через магістраль Коваль Ровно. Це була перша залітниця, яку нам належало перетнути в поході з полісся. Поїзди курсували тут через кожні п'ять хвилин.